Озвучено книжкова Вахмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 21.2 Їй стало зрозуміло, чому Старк так відчайдушно хотів змусити Теда знову сісти за роман. «Ти вампір!» – сказала вона хрипким голосом. «Проклятий вампір! А він посадив тебе на дієту, тож ти тут і з'явився. Ти тероризуєш мене і погрожуєш моїм дітям». «Ти малодушний боягуз з Джорджа Старко!» Він зліз з неї і поправив рукавички. Спочатку на лівій, а потім на правій руці. Це було дуже дивним знаком готовності до роботи. «Я не думаю, що це справедливо, Бет. Що б ти подумала, опинися на моєму місці. Що б ти думала, опинися на острові без їжі чи пиття. Ти б стала зображати благородну смиренність і важко зітхати. Чи ти стала би боротися?» «Ти справді проклинаєш мене лише за те, що я просто хочу вижити?» «Так», – Іллі плюнула в нього. «Розмовляєш, як справжня партизанка, але ти можеш змінити свою думку. Бачиш, ціна цього партизанства може піднятися набагато вище, ніж ти це уявляєш собі зараз, Бет. Коли опір настільки лютий і шляхетний, ціна може піднятися до невидимої висоти». «Ти можеш раптом виявити, що в тобі прокинувся ентузіазм з приводу співпраці зі мною, та ще й з такою, про яку ти сама не підозрювала!» «Помрій, виродку. Права сторона його рота раптом вищирилася, і разом з постійно піднятим фрагментом лівої частини губи Старку вдалося зобразити цілісну усмішку, що супроводжується глухим сміхом. Його рука майже як желе в цій тонкій рукавичці – Повзнула по її передпліччю з ніжною турботою. Один з пальців тицнувся потім у долоню ліс, щоб звернути її увагу на важливу заяву. «Це не мрія, Бет, я тебе запевняю. Тед і я збираємося співпрацювати при написанні нового роману «Старка», хоча б на якийсь час. Візьмемо інший варіант. Тед може дати мені якесь прискорення. Я як автомобіль, що застряг, ти бачиш?» Тільки замість заливання води в мотор мені потрібно кілька десятків сторінок нового роману. Це все. Тільки тому я опинився тут. І як тільки мене поставлять на колеса, я хапаю текст, тисну на акселератор і рум поїхав. Ти божевільний, прошепотіла ліс. Так, але таким був Річард Ніксон, а вони обрали цього страшного пса президентом Сполучених Штатів Америки. Старк повернув голову і глянув у вікно. Ліз нічого не почула, але та раптовість, з якою він став до чогось прислухатися, повністю концентруючись, дозволила і їй вловити якийсь боязкий, майже нечутний звук. «Що ти...» – почала була ліс. «Закрий свій рот на секунду, бджілка!» – сказав Старк. «Просто поклади в нього шкарпетку!» Дуже слабо, але все ж таки ясно вона раптом вловила зліт птахів при попутному вітрі. Звук був неможливо далеким, та неможливо прекрасним, неможливо вільним. Вона стояла і дивилася на нього. Її серце билося прискорено, і вона думала, чи не зможе вона позбутися стерке. Він не був у якомусь трансі чи в чомусь у цьому роді, але його увага безумовно була відвернута. Можливо, їй вдасться втекти, якщо вона роздобуде револьвер. Його рука знову схопила її за китицю. Я можу входити до розуму твого чоловіка і читати його, ти знаєш це. Я можу відчувати, що він думає. Я не можу цього зробити з тобою, але мені достатньо погляду на твоє обличчя, щоб мати чітке уявлення про всі твої наміри. Щоб ти там зараз не вигадувала, Бет, тобі треба згадати тих копів і своїх діток. Ти зроби це, і тоді тобі легше буде розуміти перспективу. Чому ти так називаєш мене? Що? Бет? Він засміявся. То був глухий сміх, наче у старка, в горлі перекочувався гравій. «Це те, як йому слід було б звати тебе, якби він був такий милий, щоб обміркувати це. Розумієш? Ліс та бет – короткі форми імені Елізабет. Ти с... божевільний, я знаю. Все це прекрасно, люба моя. Але ми обговоримо твою думку про моє безумство трохи пізніше. Занадто багато відбувається прямо зараз. Слухай». Мені треба зателефонувати Теду, але не до його робочої кімнати в університеті. Там телефон може прослуховуватись. Він сам так не думає, але копи могли все зробити, не розказавши йому. Твій чоловік належить до занадто довірливих хлопців. Я – ні. Як ти можеш?» Старк нахилився до неї і вимовив дуже повільно і ретельно, немов вчитель, що розмовляє з повільним першокласником. «Я хочу, щоб ти...» припинила свої вигадування бед і відповідала лише на мої запитання тому що якщо я не отримаю від тебе те що мені потрібно можливо я заберу це у двох близнюків я розумію що вони ще не вміють говорити але можливо мені вдасться їх чомусь навчити невеликий примус творить чудеса на старкові поверх сорочки була надіта стёбана куфайка і це незважаючи на літню спеку у Файку відрізняло безліч кишень на блискавках, настільки улюблених мисливцями та мандрівниками. Старк розстебнув одну з бічних кишень і витяг звідти щось циліндрове – поліетиленовій упаковці. Він витяг невелику газову паяльну лампу. «Якщо навіть я не зможу навчити їх говорити, я зможу навчити їх співати. Я сподіваюся, навчу їх співати, наче пару жайворонків. Тобі, може, ця музика і не дуже сподобається, Бет. Вона спробувала відвести свій погляд від лампи, але це аж ніяк не виходило. Її очі безнадійно переходили за лампою, поки Старк перекочував свою зброю з однієї руки в іншу. Її очі, здавалося, були прикуті до сопла. «Я розповім тобі все, що ти хотів би дізнатися», – сказала вона і подумала. «Так що це?» «Це дуже мило», – відповів Старк і прибрав паяльну лампу назад у кишеню. Куфейка трохи зрушила в бік, і вона побачила ручку дуже великого револьвера. «Дуже вдячний, Бет. Тепер слухай. Сьогодні на факультеті англійської є ще хтось. Я можу бачити його так само ясно, як і тепер. Невеликий такий малий, сивоголовий, тримає у роті люлько. Майже з нього назріст. Як його ім'я?» «Цей опис, можливо, підходить до Роулі Делесепса», – сумно сказала Ліс. Вона здивувалася, як він зміг дізнатися, що Роулі був там сьогодні, і вирішила, що насправді не хоче цього знати. «Чи може це бути ще хтось?» Аліс трохи подумала і потім похитала головою. «Це має бути Роулі. Маєш факультетський довідник?» «Він лежить у ящику телефонного столика у вітальні. Добре. Він проплив повз неї, перш ніж вона зрозуміла, що він рухається». Стрімка котяча грація цього прогнивого шматка м'яса змусила її відчути якусь нудоту. І Старк раптом зачепив один з довгих ножів у намагнічених піхвах. Ліс скрикнула. Старк подивився на неї і знову видав горловий звук, як від гравію, що перекочується. «Не хвилюйся, я не збираюся тебе прирізати. Ти ж моя маленька добра помічниця, хіба не так? Йдемо!» Рука, дуже сильна, але неприємно пухка, знову охопила її зап'ястя. Коли вона спробувала звільнитися, лещата тільки посилилися. Вона перестала відштовхувати Старка і дозволила йому повестися. «Добре», – сказав він. Він привів її до вітальні, де вона сіла на софу і обхопила свої коліна. Старк подивився на ліс, щось пробурмотів і звернув увагу на телефон. Коли він визначив, що немає дроту тривожної сигналізації, а це було недбалістю, він вирубав ті хитромудрі дроточки, які додали до телефону Теда поліцейські техніки штату. Один приєднаний до пеленгатора номера, а інший до звукозаписного пристрою в підвалі. «Ти знаєш, як поводитися, і це дуже важливо», – сказав Старк, звертаючись до маківки схиленої голови ліс. «Тепер слухай». Я хочу знайти номер цього роулі Делесепса і перекинутися парою лагідних слів з Тедом. А поки я це робитиму, ти підеш нагору і збереш усі ці пелюшки, одяг та інші речі, які знадобляться твоїм малюкам у вашому літньому будинку. Коли закінчиш, візьми їх та приведи сюди. Звідки ти знаєш, де вони?» Він трохи посміхнувся, побачивши її здивований вираз обличчя. «О!» «Я знаю все ваше місцеве планування. Я знаю навіть краще за вас, можливо. Ти розбудиш їх, Бет, і коли приготуєшся до виходу на вулицю, приведеш їх сюди. Я знаю всі ходи і виходи в цьому будинку найгірше, ніж саме планування. І якщо ти спробуєш втекти звідси від мене, Люба, я це зараз знатиму. Тобі навіть не треба їх там одягати, просто збери, що їм потрібно, і приведи їх сюди в цих повзунках. Ти зможеш одягнути їх пізніше». «Вже коли ми вирушимо до нашої веселої подорожі». «Касл Рок? Ти хочеш їхати до Касл Рок?» «Ага. Але тобі зараз не варто турбуватися про це. Тобі зараз треба думати тільки про те, що якщо за 10 хвилин ви тут не з'явитеся, я сам піднімуся нагору подивитися, що там вас так затримує». Він подивився на неї з жахливим виразом. Темні шибки створювали ще більш зловісний ефект для відтінку очних западин. Нижчий за його майже повністю виліз брови. «І я прийду разом із моєю маленькою паяльною лампою, готовий попрацювати нею, ти мене розумієш». «Я yeah, так». «Крім того, Бет, тобі треба запам'ятати одну річ. Якщо ти працюватимеш зі мною дружня, з тобою все буде гаразд, і з твоїми дітками теж». Він знову посміхнувся. «Для такої гарної матері, як ти, я думаю, це найважливіше на світі». «Я тільки хочу тебе попередити про все заздалегідь, щоб ти не спробувала бути розумнішою за мене». Ті два копи, які зараз упаковані позаду їхнього дутого автомобіля, віддали кінці, бо їм не пощастило застрягти у своїх тракторах на тих рейках, якими я тієї миті сам мчав в експресі. У Нью-Йорку залишилася ціла пачка таких же здохлих копів, які теж мали велику невдачу. «Ти сама добре це знаєш, тому єдиний зараз спосіб допомогти і собі, і дітям, і Теду також. Тому що якщо він усе зробить, як я хочу, все буде чудово. Це бути смирною та корисною, ти розумієш?» «Так», – хрипко відповіла Ліс. «Тобі може спасти на думку якась ідея. Я знаю, як це буває з людьми, які відчувають, що їх притиснули спинами до стіни. Але якщо до тебе дійсно забреде якась ідея, тобі треба терміново її позбутися». «Ти повинна пам'ятати, що хоча сьогодні я виглядаю не особливо у формі, мої вуха великі. Якщо ти спробуєш відкрити вікно, я почую це. Якщо ти спробуєш проскочити до тамбуру, я теж почую і це. Беті, я людина, яка може чути спів янголів у раю та крики дияволів у самих глибинах пекла. Ти маєш сама запитати себе, чи варто намагатися шукати свій шанс. «Ти розумна жінка». Мені здається, що ти зробиш правильний вибір. Двигай, дівчинка, займись справою. Він подивився на годинник, справді засікаючи час. І Ліс кинулася нагору на ногах, які вже нічого не відчували. Ліс почула ще на сходах, як Старк каже короткі фрази у слухавку. Потім була довга пауза, і він знову заговорив. Його голос змінився. Вона не знала, з ким він говорив до цієї паузи, мабуть, з Роулі Делесепсом. Але коли він знову почав розмовляти, вона була майже повністю впевнена, що на іншому кінці дроту знаходиться Тед. Вона не могла розібрати слів і не сміла підійти до додаткової слухавки, але знала тепер, що це Тед. Але зараз не час для підслуховування. Він вже просив її подумати, чи варто йому шкодити. Вона вирішила, що не варто. Вона ж бурнула пелюшки в сумку, а одяг у валізу. У ще одну дорожню сумку через плече було покладено дитячі креми, присипки, носові хустки, прищіпки та інші дрібниці. Внизу розмова майже закінчувалася. Вона попрямувала до дітей, щоб розбудити їх, коли він покликав її. «Бет, час!» «Я йду», – вона підняла Уенді, яка з просоння заплакала. «Я хочу тебе побачити зараз, я чекаю на дзвінок, а ти створюєш потрібний шумовий ефект». Але вона вже навряд чи чула останні слова. Її очі зупинилися на пластиковій шухляді для матеріалу на пелюшки, що стоїть на горі шафи в дитячій. Збоку від ящика лежала яскрава пара швейних ножиць. Вона поклала Уенді назад у її ліжечко, метнула погляд на двері і поспішила до шафи. Схопила ножиці та два полотна для нарізування пелюшок. Притримала полотно ротом, як це роблять кравчині, і розстебнула блискавку на спідниці. Вона заховала ножиці всередину своїх трусиків і застебнула спідницю. Утворився невеликий горбок від ручок-ножиць, обгорнутих тканиною для пелюшок. Вона не думала, що звичайний чоловік міг би помітити цей горбок, але Джордж Старк не був звичайним чоловіком. Вона випустила блузку поверх спідниці. Краще так. «Бет!» Голос був явно на межі. Що ще гірше він лунав уже посередині сходів, хоча вона ніколи б раніше не повірила, що по ним можна піднятися, не викликавши у цієї старенької всіляких потріскувань і постугнувань. І саме тут задзвонив телефон. Ти приведеш їх униз сюди, зараз же. прогорлав Старк і ліс кинулася піднімати Вільяма. Вона не мала часу на ніжність. І тому кожен з дітей запустив свої голосові потужності на всю котушку, коли вона спустилася з ними, тримаючи обох на грудях. Старк був біля телефону. І Ліс чекала, що він ще більше розлютився від цього галасу. Навпаки, він виглядав дуже задоволеним. І тоді вона зрозуміла, що він може бути таким задоволеним, лише розмовляючи в цей момент з Тедом. Навряд чи у Старка щось вийшло би найкраще – якби навіть він використав заздалегідь приготовлений магнітозапис. Останній засіб переконання, подумала Ліс, і відчула приплив шаленої ненависті до цієї гниючої істоти, яка не мала жодних прав на існування, але відмовлялася зникнути з цього світу. Старк тримав олівець в одній руці, злегка постукуючи кінцем із гумкою по телефонному столику, і вона раптом зрозуміла з великим подивом, що це був Берл Блек Бьюті. Один з олівців Теда, подумала ліс, хіба він був у кабінеті? Ні, звичайно, він не міг побувати в кабінеті. І олівець не належав Теду. Ці олівці були просто куплені Старком колись. Він записував цим олівцем щось великими літерами на обкладинці телефонного довідника. Коли вона наблизилася до Старка, змогла прочитати дві фрази. «Вгадай, звідки я дзвоню, Тед!» – говорила перша. Друга була коротшою. «Розкажеш кому-небудь, і вони помруть». Іначе на підтвердження цього Старк сказав. «Немає проблем. Як ти сам можеш чути? Я не зачепив ні волосинки на їхніх чарівних голівках». Він повернувся до лісу і підморгнув їй. Це була найогидніша сцена, наче вони тут були заодно. Старк поправив свої темні окуляри лівою рукою. Його очі блеснули, як мармурові, на обличчі воскової фігури, що немов плавилося. Поки що, додав він. Потім Старк слухав Теда і посміхнувся. Навіть якби його обличчя не розвалювалося буквально на очах ліс, ця посмішка видавала всю похмурість та порочність Старка. «Що про неї?» – запитав Старк дзюркотливим голосом, і в цей момент ліс вперше відчула, що її лють досягла тієї ж міри, що й страх. І вона вперше згадала про тітку Марту і щурів. Вона хотіла би, щоб тітка опинилася тут зараз і подбала про цього особливого щура. У неї були ножиці, але це не означало, що він дозволить їх розкрити, коли у ліс виникне потреба. Та Тет тет знав щодо тітки Марти, і ідея відвідала її. Коли розмова закінчилася і Старк повісив слухавку, вона спитала, що він збирається робити. «Швидко забирайся звідси», – сказав він. «Це моя спеціалізація». Він простягнув руки. «Дай мені одного із дітей. Немає значення кого». Вона відсахнулася від нього, інстинктивно притискаючи обох немовлят до грудей. Вони вже було заспокоїлися, але при її рвучкому русі знову почали схлипувати і пхикати. Старк терпляче глянув на неї. «У мене немає часу переконувати тебе, Бет». Не змушуй вдаватися до цього засобу. Він показав напаяльну лампу в кишені. Мені не хотілося би чимось зашкодити твоїм дітям. Якщо підійти до справи з гумором, то я теж певною мірою їх тато. Не смій так говорити, закричала Ліс, і спробувала ще більше відсунутися від нього. Вона тремтіла, готова будь-якої миті зірватися. Візьми себе в руки, жінка! Слова були рівними, непритомними і мертвено-холодними. Вони створили відчуття, ніби її хльоснули по обличчю мішком з холодною водою. «Зберися з думками, радість моя. Мені треба вийти назовні і загнати цю поліцейську машину у твій гараж. Я не можу допустити, щоб ти помчала по дорозі бігом, поки я займатимуся цим. Якщо в мене з собою буде один з твоїх малюків, мій, так би мовити, побічний син, я не турбуватимуся щодо всього сказаного. Я вже тобі сказав» що не хочу завдати якоїсь шкоди тобі та дітям, і навіть якби я це зробив, що я цим виграв би? Як щоб нашкодив цій дитині? Мені потрібне твоє сприяння. Але ти не йдеш на нього. Зараз ти або передаси мені одного, або я займуся обома ними. Не вб'ю, а понівечу їх насправді. І тільки ти будеш винна в цьому». Він простягнув руки. Його обличчя, що руйнувалося, було суворо і ніби завмерло. Поглянувши на нього, вона зрозуміла, що ніякі аргументи і благання не переконають його. Він навіть не слухатиме. Він просто виконає свою погрозу. Вона підійшла до нього, і коли він спробував узяти Уенді, її рука напружилася знову, на якусь мить перешкоджаючи цьому. Уенді почала плакати ще сильніше. Ліс звільнила свою хватку, дозволивши Старкові взяти дівчинку, після чого та знову продовжувала свій плач. Ліз глянула у його очі. «Якщо ти щось їй зробиш, я тебе вб'ю». «Я знаю, що ти спробуєш», – сумно сказав Старк. «Я дуже поважаю материнство, Бет. Ти вважаєш мене монстром, і, можливо, ти маєш рацію. Але справжні монстри ніколи не мають почуттів. Я думаю, що саме це робить їх такими страшними. Я не збираюся пошкодити цю малечу, Бет. Вона буде в безпеці, поки ти сприятимеш мені». Ліс тепер тримала Вільяма на обох руках, і ніколи ще вона не відчувала такої порожнечі у своїх руках. Ніколи ще у своєму житті вона не відчувала такої впевненості, що зробила помилку. Але що вона могла зробити? «А крім того, поглянь на!» – вигукнув Старк, і в його голосі було щось, чому вона ніяк не могла і не повинна була вірити. Ніжність, яку вона вловила, мала бути підробленою, лише одним із його жахливих жартів. Але він дивився вниз на Уенді глибоким і неуважним поглядом, і Уенді розглядала його захоплено, не плачучи більше. «Малятко не знає, як я виглядаю. Вона не лякається мене нітрохи Бет, ані трішечки». Ліс спостерігала в мовчазному жаху, як Старк підняв свою праву руку. Він зняв рукавичку, і вона змогла побачити перев'язане бентом місце на долоні, точно там, де й Тед носив пов'язку. Тільки на своїй лівій руці. Старк розкрив кулак, стиснув і знову розтиснув його. Було видно поза тверділим виглицям, що ці рухи завдають йому болю, але він робив їх. Тед робить те ж саме і так само, о бог мій, він робить це точно так само. У Енді все ж таки не була повністю й остаточно заспокоєною. Вона вдивлялася в обличчя Старка, вивчаючи його спильною увагою. Її сірі очі вп'ялися в каламутно-блакитні очі Старка. З шкірою, що відвалилася навколо них, ці очі самі, здавалося, готові були вивалитися з очних ямок і ковзнути по щоках. І Уенді підхопила цю гру. Рука відкрита, рука закрита, знову розкрита. Ліс відчула рух на своїх руках. Подивилася вниз і побачила, що Вільям також уважно розглядає Старка. Він усміхався. Рука Вільяма відкрилася, закрилася і знову відкрилася. Хвиля Вільяма. Ні, простогнала вона майже нечутно. О господи, не дозволь, щоб це сталося. Ти бачиш, сказав Старк, глянувши на неї. Він усміхався своєю сардонічною усмішкою, і найжахливіше було її усвідомлення, що він намагається бути чемним, і не може. Ти бачиш, вони люблять мене, Бет, вони люблять мене. Старк забрав із собою Уенді, поставивши назад на ніс свої чорні окуляри. Ліс підбігла до вікна і дивилася на них із великим хвилюванням. Частина її душі була переконана, що він збирається забратися в поліцейську машину, посадити поряд із собою дівчинку і поїхати з двома мертвими охоронцями на додачу. Але якусь мить він нічого не робив, просто стояв на сонці біля дверцят водія, нахиливши вниз голову з дитиною на руках. Він залишався в такому нерухомому стані деякий час, ніби про щось серйозно розмовляючи з Уенді, або, можливо, підносячи молитву. Пізніше, коли Ліз отримала вже більше інформації, вона вирішила, що Старк знову намагався увійти в контакт з Тедом, щоб дізнатися його думки і визначити, чи збирається Тед зробити те, про що його просив Старк, або він задумав щось своє. Приблизно через 30 секунд... Старк підняв голову, різко трухнув нею, ніби прочищаючи, потім заліз у машину і запустив двигун. Ключі від запалення були вже вставлені, подумала Ліз з подивом. Йому навіть не довелося нічого розшукувати чи підбирати для запуску, чи як це ще називається. Цій людині просто диявольський щастить у всьому. Старк поставив патрульну машину в гараж і вимкнув двигун. Потім вона почула ляскання дверцят автомобіля, що відкриваються, і Старк вийшов. Він почекав трохи, а потім натиснув на кнопку зачинення дверей гаража, яка з гуркотом стала на місце у своїх пазах. Через короткий час Старк був вже в будинку, несучи Уенді на руках. «Ти бачиш?» – запитав він. – Вона не ушкоджена. А тепер розкажи мені про твоїх сусідів, про Кларків. «Кларків?» – повторила Ліс відчуваючи якусь небувалу тупість у своїй свідомості. «Чому ти питаєш про них? Вони поїхали до Європи на літо». Він усміхнувся. Це була просто важковимовна словами гримаса. Оскільки при більш нормальному зовнішньому вигляді це була б усмішка справжнього задоволення, і навіть переможна, як підозрювала Ліс. І хіба не відчувала вона якогось хоч і миттєвого, але тяжіння? Ненормальний трепет». Це було безумство, звичайно, але вона все ж таки не змогла би заперечувати свій порив. Ліс і не думала це робити, вона навіть зрозуміла, що тут могло бути причиною. Адже вона, як би там не було, була одружена з найближчим родичем цієї страшної людини. «Чудово», – сказав Старк. «Краще й не треба, і вони мають машину!» Уенді почала плакати. Ліз подивилася на неї і побачила, що її дочка – дивиться на людину з обдертим обличчям і витріщеними мармуровими очима, простягаючи до нього свої чарівні маленькі ручки. Вона плакала не тому, що боялася його, а тому, що хотіла знову опинитись у нього на руках. «Чи не суперово це?» – сказав Старк. «Вона хоче назад до тата!» пельку, монстр!» – прокричала ліс. Старий лис Джордж Старк відкинув голову і радісно засміявся. Він дав їй зайві п'ять хвилин, щоб забрати ще якісь речі для себе та близнюків. Вона пояснила, що за такий час вона не зможе зібрати і половини необхідного, а Старк порадив їй зробити все можливе і не кричати. «Ти маєш бути щасливою, що я взагалі даю тобі ще якийсь час, Бет, за таких обставин. У твоєму гаражі трупи двох копів, і твій чоловік знає, що тут діється». «Якщо ти хочеш витратити ці п'ять хвилин на дебати зі мною, то це твоя справа. Тобі вже залишилося...» Старк глянув на годинник, потім посміхнувся. «Чотири з половиною хвилини!» Тому вона взяла все, що змогла, зробивши лише одну перерву під час укладання банок з дитячим харчуванням у мішок для магазинних закупівель, коли вона вирішила подивитися, чим зайняті діти. Вони сиділи поряд на підлозі, граючи в мовчазну і одним... Їм зрозумілу гру, і роздивляючись Старка. Вона смертельно боялася, що знає, про що вони думають. «Чи це не здорово?» «Ні, вона не повинна думати про це. Вона не повинна, але все, що вона може, це якраз думати про це. У Енді, що плаче, і простягає свої маленькі рученята, простягає до жахливого вбивці. Вони хочуть назад до тата». Він стояв у дверному отворі кухні, Розчулено любуючись у Енді і посміхаючись. Іліс захотіла прямо зараз використати свої ножиці. Їй нічого і ніколи за все життя так не хотілося. «Ти не можеш у мене нічого взяти з цього?» сердито прокричала вона Старку, вказуючи на набиті дві дорожні сумки та сумкохолодильник. «Звичайно, Бет», – відповів Старк. Він узяв одну сумку в неї правою рукою, інша ліва залишилася вільною. Вони пройшли бічну галявину, Пройшли через зелений пояс дерев між обома ділянками, а потім перетнули подвір'я біля будинку кларків, підходячи до під'їзної доріжки. Старк підганяв ліс, і вона майже задихалася на той час, коли вони зупинилися перед зачиненими дверима гаража. Він пропонував взяти в неї одного з близнюків, але вона відмовилася. Він сів на холодильник, узяв футляр із ключима із задньої кишені. Вибрав якийсь дуже вузький ключ, який точно увійшов у проріз замку. Він повернув ключ ліворуч, праворуч, потім назад і ліворуч, настороживши вуха. Почулося клацання затвора, і Старк усміхнувся. «Добре, – сказав, – він навіть замок Мікі Мауса може завдати біль у дупі. Великі прожини, тяжко їх відгинати. А цей вже спрацювався, як стара повія до кінця життя. Щастя для нас!» Старк повернув ручку дверей гаража і штовхнув їх. Двері закуркотіли, рухаючись по пазах догори. У гаражі було жарко, а всередині Вольво Кларка було навіть ще спекотніше. Старк нахилився до щитка керування, підставивши їй шию, оскільки ліс сиділа ззаду в іншому ряду сидінь. Її пальці здригнулися, їй знадобилося всього секунда, щоб дістати ножиці, але і це могло бути занадто довгим. Вона вже бачила, як блискавично реагує Старк на все несподіване. Її навіть не дуже дивувало те, що його рефлекси такі ж швидкі, як у диких звірів, оскільки саме таким він і був. Він витягнув пучку дротів за щитка, а потім витяг закривавлену складену бритву з передньої кишені. Вона здригнулася і зробила два судомні зітхання швидко, щоб придушити нудотне відчуття. Він розкрив бритву, знову нахилився та зачистив ізоляцію на двох дротах. Після цього Старк поєднав зачищені мідні жили дротів один з одним. З'явився спалах блакитних іскор, і двигун запрацював. Ще за мить машина покотила. «Ну все гаразд», – радісно повідомив Джордж Старк. «Мабуть, рушимо, що скажеш». Близнюки захихикали дружньо і потягли до нього руки. Поки він вирулював заднім ходом з гаража, ліс, захищена у Енді, що сиділа у неї на руках, намацала верхівки кілець для пальців на ножицях. Не зараз, але незабаром. У неї не було наміру чекати на Теда. Їй було надто важко очікувати, що може придумати це темне створіння щодо її дітей вже незабаром. Або з нею. Як тільки він трохи відверне свою увагу, вона вирішила відразу витягнути ножиці зі своєї схованки і встромити їх йому в горлянку.